Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Walaupun Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Allah. Walaupun Allah. Walaupun qiyamah Wa la hawla wa la Allah. illa billah Wa ba'du <coughs> Ayu al-Ikhwah Saudaraku barakallafikum Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Lumatul A'tiqad Karya Ibn Kudamah Al-Maqdisi Rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ucapan <tuh> muallif <tuh> menukil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di mana Beliau rahimahullah Berkata Amantu billah Wa bimaja'a anillah Aku beriman kepada Allah Dan mengimani Apa yang datangnya dari Allah Ala muradillah Sesuai dengan apa yang Allah Kehendaki Wa amantu birasulillah Wabi ma jaaan Rasulillah. Aku pun beriman, yaitu mengimani Rasulullah, mengimani beliau sebagai seorang Rasul, dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah. Ada murah di Rasulullah, juga sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Qalaa wala hada derajas salaf wa aimaatul khalaf radhiyallahu anhum dan di atas pemahaman inilah para salafun asalih dan para aima yang hidup setelah mereka itu berjalan yaitu memahami terkait dengan Sifat-sifat Allah Mengimani apa yang datang dari Allah Itu berita yang datang dari Allah Juga Mengimani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Dan di atas jalan inilah Kulluhum Muttathikun ala al-iqrar wal-imrar Wal-ithbad seluruhnya sepakat sepakat dalam hal menetapkan menetapkan tentang nama dan sifat bagi Allah demikian pula al-imrar memperjalankan tentang nama dan sifat itu sesuai dengan bahirnya Sifat-sifat Allah difahami sesuai dengan wahirnya. Wal isbat lima warada minas sifat fi kitabillah min ghairi ta'arud lin takwilihi. Dan menetapkan semua berita yang datang yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah yang termuat dalam Al-Quran maupun Sunnah tanpa melakukan penentangan tanpa melakukan penentangan dengan cara menta'wil dengan cara menafsirkan dengan tafsir yang tercelah dikatakan oleh Syekh Nusaymin dalam syarahnya Tariqus Salaf Alladhi daraju alaihi fissifat Langkah salaf, yaitu faham mereka. Di mana mereka melangkah, di mana mereka menjalani di atas itulah mereka berkeyakinan terkait dengan sifat-sifat Allah. Allah di daraja ali salaf vis sifat yang dijalani oleh para ulama salaf oleh para ulama dahulu terkait dalam masalah sifat ialah al-iqrar wal isbat mereka menyatakan mereka menetapkan lima warada min sifatillah terhadap apa yang datang Berupa pemberitaan tentang sifat-sifat Allah fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam Al-Qur'an yang termuat dalam hadis <tip> min ghairi ta'arudin li ta'wilih tanpa menentang tanpa melakukan sikap penentangan dengan cara seorang mentakwil bimalayalik <tip> Atau bima la yattafiku ma'amuradillah wa rasulih Menentang dengan pentakwilan yang tidak sesuai Tidak cocok Tidak punya kesesuaian Dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya Dan itulah sesungguhnya Akidah yang diyakini oleh al-sunnah wal-jamaah bahwa terkait dengan sifat-sifat Allah jika Al-Qur'an atau hadis memberitakan tentang sebuah sifat maka seorang mukmin langkahnya sikapnya ialah mengimani tanpa harus menentang. Nah. Kemudian poin berikutnya at-targhibu fis sunnah wa tahzir minal bidah ah. motivasi dorongan dalam mencintai sunnah rasul, motivasi atau dorongan terhib sunnah untuk cinta untuk senang terhadap sunnah sunnah rasul, wathahdir min al bid'ah dan peringatan keras. Dari kebidahan, itu ajaran-ajaran yang dibuat-buat pemahaman-pemahaman baru yang tidak pernah difahami oleh para sahabat, oleh para tabiin. Qaul al-muallifu, rahimahullah. Berkata Ibnu Qudama Al-Makdisi rahimahullah. Wa umirna bil iktifa li atharihim. Kata beliau sungguh kita ini diperintahkan untuk mengikuti. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti dengan apa yang dicontohkan yang diajarkan oleh para sahabat demikian pula mengharapkan untuk mendapatkan petunjuk dengan cahaya-cahaya mereka dengan ajaran mereka karena seorang apabila ingin mencari kebenaran tanpa melalui petunjuk dan bimbingan para sahabat, tidak akan mungkin tercapai. Seorang yang ingin mendapatkan petunjuk kebenaran, kemudian meninggalkan faham sahabat, mustahil seorang bisa beragama dengan agama yang benar. Qala <tuh> wahidhirna, Al-muhydat dan diperingatkan kepada kita tentang hal-hal yang baru, ajaran-ajaran yang di situ baru. Wa ucbirna annaha mina walala dan diberitakan kepada kita bahwa hal-hal yang muhydat, urusan-urusan yang baru, urusan-urusan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, perkara-perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, oleh para jadzian itu perkara baru dan itu perkara yang sesat qala an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <coughs> bersabda an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min dan juga sunnah yaitu ajaran para khulafa ajaran para khulafa ar-rasyidin para pemimpin yang mendapatkan petunjuk al-muhtadin min ba'di Yaitu mereka-mereka yang hidup setelahku dan genggamlah gigitlah dengan kuat dan erat erat melalui gigi geraham atau dengan gigi geraham melambangkan bahawa seorang jangan melepaskan gigit, pegang dengan kuat dengan erat dengan gigi graham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur hati-hati atas kalian urusan-urusan yang baru perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya wa inna kullamuhdatsatin bid'ah Karena segala perkara yang baru yang tidak ada ajaran sebelumnya itu dikatakan sebuah kebidahan, wakulubidatim bolehlah dan yang namanya setiap kebidahan itu perkara yang sesat. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Abu Dawud, demikian pula Imam Termini dan juga Ibnu Majah dan hadis ini merupakan hadis yang sahih hadis yang sahih di antara ulama yang mensahihkan ke islam Ibnu Taimiyah demikian pula ulama-ulama yang di zaman kita seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hamdali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah atau menjelaskan dan menjabarkan hadis ini qala wa as'abu min dalik ma ahdatha fil kalam fi dhatillah wa sifatihi mimma sakata anhun nabiyuh sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'in lahum biihsan termasuk prihal yang berat dalam urusan dalam perkara yang dibuat-buat jadi dalam hal perkara yang baru dalam urusan agama. Itu bertingkat-tingkat. Hal-hal yang dikatakan muhdah. Hal-hal yang baru. Yang diadakan. Oleh orang-orang yang hidup. Setelah generasi-generasi yang mulia itu sudah tidak ada. Itu beragam dan bertingkat-tingkat. Kata Ibn Rajab Yang paling berat. Yang paling berat. Yang paling sulit bermakna perkaranya membahayakan. Apa yang diada-adakan oleh seorang terkait dalam hal al-qalam tidak dilawasifateh pembicaraan pembahasan topik yang diangkat masalah yang diangkat dalam urusan the dalam urusan apa the dalam urusan sifat sifat Allah. Ini urusan yang berat. Kalau sampai seorang mengada-ada. Kalau sampai seorang mengada-ada dalam urusan ini. Yaitu mimma sakata anhu nabi was-sahaba wat-tabi'in lahum biihsan. Urusan yang nabi sendiri diam, tidak membahas. Para sahabat diam. Menahan diri. Tidak membahas. Demikian pula para tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tidak membahasnya. Tapi kok muncul. Orang-orang yang mereka mengada-ada. Terkait dalam pembahasan apa? Zatullah. Dan sifat. Dan seperti yang kita. Atau sering ingatkan. Bahawa. Al-Kalamu. Fi sifat fur'un an kalami fil zat membicarakan urusan tentang sifat Allah itu cabang bagian dari membicarakan tentang zatullah tidak boleh dipisahkan kalau seorang membicarakan masalah sifat Allah berarti sedang membicarakan apa zatullah hati-hati nah bermakna bahwa tidak ada bedanya kalau seorang membicarakan tentang sifat Allah sifat-sifat Allah berarti seorang sedang membicarakan Zatullah sedang membicarakan Zatullah dan yang cukup membahayakan dan cukup berat besar resikonya nah, ketika seorang mengada-ada dalam urusan masalah Zatullah dan sifat-sifat Allah mereka ada adakan sesuatu yang nabi sendiri pun tidak membicarakan para sahabat tidak membicarakan para tabiin tidak membicarakan generasi yang hidup setelah para tabiin pun demikian tidak membicarakan maka terjadi di sana faqaumun nafa'u banyak مما ورد في الكتاب والسنه من ذلك yaitu ada satu kelompok satu kaum yang mereka itu meniadakan cukup banyak apa yang ada pada kitabullah dan ada yang pada sunnah rasul terkait dengan masalah sifat-sifat Allah ditiadakan ditolak seperti yang e, Pernah kita sampaikan Seperti Jahmi ya Mereka menolak tentang apa Nama dan sifat Mereka menolak Nama dan sifat Mu'tazilah Walaupun peniadaannya Lebih ringan sedikit daripada Mu'tazilah tapi juga fatal mereka mengatakan menetapkan nama tapi menolak sifat. Allah punya nama tapi tidak disifati. Sehingga bagaimana? Alimun bila ilmin, Samiun bila sama, Qadirun bila qudrah. Nah. Allah zat yang berilmu tapi tidak mengetahui. Gimana seperti itu? Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Nah. Dan serusnya Kaumun yang menolak itu tidak total yang diistilahkan apa menetapkan sifat-sifat yang menurut mereka itu sesuai bisa dicernak oleh akalnya seperti asya'era tujuh sifat yang mereka tetapkan dan mereka tolak yang lainnya dari situ para ulama menyebutkan bahwa mereka semua terjatuh dalam kelompok-kelompok ahlu ta'fil semua tadi jahmiyah, mu'dazilah asya'irah itu jatuh dalam kelompok yang mereka itu mu'abdilah kelompok atau kaum yang menolak penolakannya itu dibagi oleh para ulama ta'filun kulli dan ta'filun juz'i Ta'til Kulli dan ta'til juz'i Orang itu kadang menolak sifat Allah Itu ada yang total Ditolak semuanya Siapa mereka? Jahmiyah. Jahmiyah menolak semuanya Tidak menetapkan satu sifat pun Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ada pun mu'tazilah Ada pun mu'tazilah Mereka menetapkan nama Tetapi menolak sifat pun juga disamakan dengan kaum Jahmiyah. Karena mereka juga menolak sifat. Allah tidak disifati dengan sifat apapun, hanya ditetapkan nama. Asyairah, asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Mereka menetapkan sebagian sifat, menolak yang lain. Itu yang dikatakan apa? Ta'tilun juz'i. Sebagian sifat mereka tetapkan Sebagian lain ditolak Tidak total Tapi pada hakikatnya Semua mereka itu tergolong kepada apa Orang-orang yang mentafil Orang-orang yang menolak Hanya ada yang penolakannya Total Ditolak semuanya Ada yang penolakannya sebagian Tapi pada hakikatnya Dikatakan sebagai orang-orang yang apa Menolak Nah Satu kaum yang mereka itu meniadakan perkara yang cukup banyak yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah. Wazamu, alasannya. Coba, ini alasan yang kadang-kadang bagi manusia kalau betul-betul tidak belajar dengan alasan-alasan yang dikatakan sesuai dengan rasio, sesuai dengan kemampuan akal, bahkan manusia itu lebih mendewakan kepada rasionya dan akalnya ketimbang harus tunduk kepada dialil kalau tidak sesuai dengan rasio tidak sesuai dengan akal ditolak za'anu annahum fa'aluhu tanziihan lillah amma taqtazi aluqu tanzihihi an kata mereka Kenapa? Kenapa kami menolak sifat Allah? Kata mereka, mereka mengatakan dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu Wataala. Allah disucikan, tidak boleh Allah itu serupa dengan makhluk, karena kalau menetapkan Allah itu punya sifat. Berarti seorang jatuh kepada penyerupaan Dan ini tidak boleh kan begitu Sehingga mereka mengatakan Alasannya Terdorong oleh sebuah motivasi Mensucikan Allah Yang akal Menimbang bahwa kalau menetapkan sifat-sifat Allah Itu jatuh dalam perkara Menyamakan Allah dengan makhluk Akhirnya dibuang semua Allah tidak punya apa? Sifat Itu alasan mereka. Padahal alasan ini alasan yang batil alasan yang tidak beralasan. Nah. Kemudian, wazamu anna lazimah dalik mustahil allohu azza wajal. Dan mereka mengatakan kalau sampai Allah disifati dengan sebuah sifat, lazimnya. Keharusannya, konsekuensinya tuntutannya adalah apa mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin Allah disifati dengan sifat seperti itu gak mungkin dikatakan Allah punya tangan, gak mungkin Allah melihat, gak mungkin Allah mendengar dan seterusnya sampai-sampai sebagian mereka ketika dikatakan melazimkan kalau Allah itu punya sifat, yaitu disifati dengan tangan Allah disifati dengan tangan Allah Maka kata mereka yang namanya tangan itu punya jari, punya ruas, punya pergelangan, Nah, punya lengan, punya siku dan begitu katanya. Maka boleh kita tanyakan kepada mereka siapa yang mengajarkan kepada kita rincian seperti itu. Tatkala kita menetapkan tangan Allah kemudian wajib bagi kita, mengharuskan bagi kita untuk merinci sampai sedemikian rupa siapa yang mengajarkan seperti itu. Andai kata seorang mengatakan Allah punya tangan. Dan tangan Allah tidak serupa dengan tangan siapapun selesai. Laisa kami terlih syai' wa huwa sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan apapun. Dan dia that yang maha mendengar lagi maha melihat. Selesai. Siapa yang membebani kita untuk kemudian mengada-ada seperti itu. Menghayal seperti itu menerawang seperti itu, kemudian apa merasukkan, menyusupkan kepada kalbu kita sebuah angan-angan terpetik dalam kalbu kita sesuatu kalau Allah itu demikian demikian nanti lazimnya demikian siapa yang melazimkan seperti itu ya akhi itu waswas syaitan yang dimana seorang berhak dan wajib baginya untuk berlindung, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam Was-was Itu satu kaum Mereka menolak tentang sifat Allah Dengan alasan apa? Dengan alasan itu mensucikan Allah Dan dengan alasan Hal itu mustahil Ada pada Allah Wa <tuh> kaumun Demikian pula satu kaum Lam yaktafu satu kaum yang mereka itu tidak mencukupkan bi ifbatihi. satu kaum yang tidak mencukupkan dengan menetapkan semata hatta asbatu ma yazun annahu lazimun lahu binisbah ila <tuh> al makhluqin Kata mereka, pihak yang lain mereka tidak mencukupkan dalam hal menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, karena menetapkan sifat-sifat Allah atas prasangka mereka, yaitu keyakinan mereka itu melazimkan harus serupa dan sesuai dengan makhluk. kalau menetapkan Allah itu berarti menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala wahadihi alawazim nafyan wa isbatan dan keharusan bahawa seorang ketika menolak menolak sifat Allah dengan alasan apa tadi? dengan alasan itu mustahil bagi Allah dengan alasan mensucikan Allah Demikian pula satu kaum yang mereka itu menetapkan perkara yang di situ mereka katakan bahwa jika ditetapkan maka jatuh kepada perkara-perkara yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala daraja sadrul ummah ala sukut anha di mana para aimmah yang Sebelum kita, mereka itu memiliki cara. yaitu mereka diam. Mereka tidak membicarakan perihal-perihal yang tidak diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian berkata, Asyik Musaimin rahimahullah dalam syarahnya, Al iktida bihim fi atau fi wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah meniru apa yang diajarkan oleh para salafus saleh itu perkara yang wajib hal itu berdasarkan hadis alaikum <Sessiz> bisunnati wa sunnatil khulafa al rashidin al mahdiyyin min Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang hidup setelahku Allah alaih habibin wajid dan genggamlah atau gigitlah rat-rat dengan gigi geraham kalian. Wa iya kumamohdazatil umur hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam Islam ini. Tak inakulamohdazatin bid'ah karena setiap perkara yang baru itu sebuah kebidahan. Wa kulu bid'atin bolalah dan setiap kebid'ahan itu perkara yang menyesatkan hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih dan hadis disahihkan oleh Syekh Al Albani dan jamaah kemudian qala rahimahullah as-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minha atau minhumah penjelasan tentang apa itu makna sunnah dan apa itu makna bid'ah dan hukum masing-masing dari keduanya Qala rahimahullah as-sunnahu lughatan sunnah ditinjau secara bahasa ialah at-tariqah jalan sunnah secara bahasa itu tariqah cara atau jalan wa istilahan adapun secara istilah makna alihin nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam ashabuh min aqidatin au amalin. Kalau secara istilah yang namanya sunnah, perkara yang dimana Nabi berada di atasnya, berada padanya, perkara yang dimana para sahabat berada padanya, sebuah perkara, sebuah ajaran yang dijalani oleh Nabi yang dijalani oleh para sahabat apakah urusannya dalam urusan akidah atau dalam amal sunnah yang dilakukan sunnah yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya? apakah wujudnya berupa akidah, berupa keyakinan ataukah berupa amal ataukah berupa amal Wattiba'us sunnati wajibun liqoulihi ta'ala dan mengikuti sunnah perkara yang wajib sunnah bermakna apa mengikuti ajaran rasul mengikuti cara yang dilakukan rasul mengikuti apa yang diajarkan rasul itu perkara yang wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-a'raf atau al-ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah <tuh> <tuh> sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian itu suri tauladan yang baik suri tauladan contoh bagi kalian perkara yang baik bagi siapa liman Karena Yarjul Wal Yomil Akhir bagi orang-orang yang menghidupnya itu mengharapkan, mengharapkan pahala dari Allah dan mereka meyakini adanya hari akhir, hari pembalasan. Waqauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam Aliyakum Bissunnat Wasunnatil Khulafar Rashidin Al Mahdiyin Min Bagdi. Demikian pula dalilnya. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah roshidi yang mendapatkan petunjuk mimbar yang hidup setelahku Abu Ali Hadil Nawajid dan gigitlah kuat kuat dengan gigi geram kalian itu makna as sunnah secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian, dikatakan pula maksud dan ucapan para ulama, Tatkala mereka dalam kitab-kitabnya, dalam tulisan-tulisannya, dalam ceramah-ceramahnya mengatakan, as indana, tu'indana. Seperti Imam Ahmad, kadang mengatakan, As-sunnah indana, sunnah itu menurut kami, seperti Al-Imam Al-Humaydi. Abu Bakar Al-Humaydi. Dalam kitabnya Usul Sunnah. Prinsip-prinsip Sunnah. Apa yang dimaksud ketika mereka mengatakan. As-Sunnah Indana. Sunnah. Menurut kami. <coughs> <coughs> Kalau para ulama. <coughs> mengatakan seperti Usul Sunnah Indana. Prinsip-prinsip Sunnah. Menurut kami. Atau as-sunnah tu'indana. Sunnah menurut kami. Di sisi kami. Kalau ada ucapan-ucapan seperti itu. Yang dimaksud sunnah di sini ialah Al-i'tiqadu sunni. Satu keyakinan yang diyakini oleh seorang yang di atas sunnah. Satu keyakinan. Yang diyakini oleh seorang yang berjalan di atas sunnah. As-suhih. Keyakinan yang benar. Keyakinan yang di atas. Manhaj. Salafus Salih, al kana Alihi Rasulullah, wa wa Sahabatu wa Aimaatul Dini wal Milla, yaitu satu keyakinan yang benar, keyakinan yang dimana dulu diakini Rasulullah, keyakinan yang diakini para Sahabat, keyakinan yang diakini oleh para Tabiin. Itu maknanya. Kalau ada kata-kata As sunnah indana Sunnah di sisi kami Sunnah menurut kami Atau kata-kata Usulu sunnah indana Prinsip-prinsip sunnah Menurut kami Itu yang dimaksud ialah Keyakinan-keyakinan yang sahih Yang kami yakini Keyakinan-keyakinan yang sahih Yang kami yakini <tuh> Kemudian Walbid'atu Adapun bid'ah Secara luar Asyai'u as Al-Mustahdath Sesuatu yang diada-adakan Sesuatu yang diada-adakan Yang dibuat-buat Yang dibikin-bikin Dalam agama ini tentunya Dan yang perlu <tuh> Difahami Pembahasan para ulama' dengan istilah al-bid'ah. Sesuatu yang diadakan, sesuatu yang baru. Ini dalam urusan-urusan agama yang sifatnya ada nilai ibadah. Yang mengandung nilai ibadah. Seperti dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan haji, dalam urusan zikir, dalam urusan berdoa, dan seterusnya. Tapi kalau urusan-urusan yang sifatnya duniawi, juga dikatakan bid'ah secara istilah, apa secara lukoh, secara bahasa sebagai contoh mobil mobil itu bid'ah tidak? bid'ah dulu tidak ada, hal yang baru, hal yang diadakan nah tapi apakah dikatakan bahwa iya kum wa muhdasatil umur tapi apakah Nabi memperingatkan hati-hati oleh kalian dari hal-hal mengada-ada urusan baru yang tidak ada sebelumnya pesawat tidak ada dulu kan begitu. Kereta tidak ada, mobil tidak ada, mikrofon juga tidak ada, pengeras suara tidak ada. Dan seterusnya, hati-hati kalian. Karena semuanya itu sesat. Tidak, bukan tempatnya. Bukan apa? Tempatnya. Ini untuk menjawab jawaban atas orang-orang yang mereka kadang-kadang apa? antipati, alergi. Atau kadang-kadang Terdengar begitu langsung panas. Ini mesti mencelah, kan begitu ya? Kalau sudah ngomong bid'ah pasti apa? Mencelah. <tuh> Alergi, antipati. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, berarti ya mobil yang kalian pakai, yang kalian kendara juga bid'ah. Kenapa kalian tidak menyesatkan mobil? Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Nah. Yang perlu kita luruskan, bahwa perkara pembahasan bid'ah sesuatu dikatakan muhdef Hal yang baru urusan agama yang mengandung nilai ibadah terkait dengan masalah ibadah haji, terkait dengan masalah ibadah sholat, ibadah terkait dengan masalah siam, masalah zikir. Naam. Dan juga termasuk dalam hal ini perkara-perkara dakwah. Karena dalam hal dakwah juga itu ibadah. <tuh> nah, Taib. Uh, InsyaAllah ba'dah sholatul maghrib. Kita lanjutkan, kita sekolah sementara. Untuk melaksanakan dan menunaikan sholat maghrib, warahmatullahi wabarakatuh kita cukupkan terlebih dahulu. Akhirudzakwani alhamdulillahi alalamin, taufanlu wa hidzakumullah.